Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve laa'akibete lilmustaqin ve la'udvane illa ala zalimin. Ve essallev ve essellem ala nuru rahmetil alamin, nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebe'a al-sunnati ila yomi'd din amma ba'd. Şu tədrisimizdə 7-ci amildə qalmışdı. 6-cı də likr etdik. 7-ci amildə Qalalar bu gün yenə dərsimizə davam ki, yeddinci amil və minə səhr. Vurur ki, yeddinci amil əs-səhr. Və minə əs İslamdan çıxardan, lə iləhə illallah amil səhrdir. Sehrin növlərindən də bir sərf və ədfrdir sərf, yəni yönəltmək. Axıda bağlamaqdır. Kimdir onu əməl edərsə və ona razı olarsa kətir olar. İnşallah bu amili təfsilatı ilə 3-cü bu kitabın 3 babında göstərəcəyəm. Təfsilatı ilə bu amili 3-dənin 3 babında göstərəcəyəm. Amma bu yerdə inşallah mücməl olaraq Şeyx təfsilat verir, ümumi olaraq danışır. Sehr lüğətsə mənxafiyə və lafıfə səbəbuhu, yəni səbəbi gizli olan, bilinməyən şeyə deyilir. Sehrin də növlərindən dərmanlar olur, tabletkalar olur, duyunlar və tilsimlərdir. Hansı ki sehr olunan insanın bədəninə təsir edir. Yəni, sehrin tərifi nədir? Dərmanlar, tabletikalar, düymlər və tilsimlər hansı ki, sehir olunan insanın bədəninə təsir edir və görürsən ki, zövdəsindən ayrılır. Buna da sars deyirlər, ayrılmaq. Və ona nisrət edir. Və onunla qalınmağa qala bilmir. Ona və onunla qalınmağa nifrət edir. Və yaxud atf edir. Atf nədir? Bağlanır. Bütün qəlbi ilə zövzəsinə tərəf yönəlir. Və yaxud başqa qalınma tərəf yönəlir. Bu da nədir? Sarf və atf olaraq edir. Sarf yəni aralanmaq və atf isə bağlanmaqdır. Həss heyvan kimi olur. Heyvan kimi olur və qadın onu istədiyi kimi idarə edir. Qadın onu istədiyi kimi idarə edir. Və bu amilin də dəlli Allah s.ə.vəl-i qüvvətdə və ummət təflüq şeyatinu alə mülkü Süleyman Onlar şeytanların Süleymanın mülkünə oxudularına tabi oldular. Və mə kəfərə Süleymən. Süleymən çatır olmadı. Və ləkinnəşşəyatiyna kəfəru yuallimunə nəsə sihr. Lakin şeytanlar insanlara sihri öyrətməklə çatır oldular. Və mə unzilə ələn mələkəyini bəbələ və məruz. Və mə unzilə ələn mələkəyini bəbələ hərutə və şeytanlar insanlara sihri öyrətməklə və bəbildə Hərut və Mərut adlı mələklərə nazil onu öyrətməkdə nə oldular? Kafir olurlar. Baxın, bu ayədə niçə yerdə, yəni küfrə dəvalət var. Birincisi, Allah da deyir ki, Süleyman kafir olmadı. Ancaq şeytanlar kafir oldu. Bu da nədir? Bu da niyə görə? İnsanlara sehir öyrətdiklərinə görə, görə və bəbildə iki mələyə Hərut və Məruta Nəzrlərinə öyrətdiklərininə görə. Birinci nəzəriyyə Süleyman kafir olmadı, şeytanlar kafir oldu. Nə gör? görə sehrə öyrətdiklərininə görə. Sonra deyir ki, "Və məyə yəlləmən mələklər heç kəsə biz Rəbbindən olan bir fitnə, imtahanı və sən kafir olma deməmişdən o sehr öyrətməzdilər. Bu da nədir? İkinci dəlildik bu ayədə ki, cəhri öyrənmək nədir? küfrdür. Və sonra Allah deyir ki: Onlardan qadınla kişinin arasını ayıran şeyləri öyrənirdilər. Və məhum bi-dərnīnə bihə Onlar Allahın izni olmadan heç kimə onunla bir ziyan verə bilməzlər." və tə'əlləmūna mā yadurruhum wa yalnız onlara ziyan vədən şeyleri öyrənirlər. Faydalı şeyi öyrənmirlər. Vəlā qad 'an Artıq onlar bilirdilər ki, kim onu öyrənərsə onun axirətdə bir nəslibi olmaz. Bu da nə? 3-cü dərəcə iki. Yəni sehr öyrənmək nədir? Kəfərdir. Çünki axirətdə kimin nəslibi yoxdur? sihirlərin, sehrlərin nəsib yoxdur. və nə bəs məşərəvə onlar özü üçün aldıqları şeyin necə də pisdirlər və qənniy alımı Bu ayə dəlildir ki, sehrnəri öyrənmək və öyrətmək nədir? Kəfir demək. Yalnız də əml etmək və onlardan razı qalmaq. 8-ci amil isə buyurur ki, muzaharatul müşrikin və muavənətum aləl müslimin müşriklərə dəstək olmaq və onlara müsəlmanlara qarşı kömək etmək. Müşriklərə dəstək olmaq və onlara müsəlmanlara qarşı kömək etmək. Yəni, bu amildən məqsəd odur ki, yəni müşriklərə qarşı dəstək olmaq və onlara, müsəlmanlara qarşı kömək etməkdən məqsəd odur ki, bəzi insanlar Kafirləri və müşrikləri özlərinə dost tuturlar və onlara köməkli olurlar müsəlmanların əksinə və onlara qoşulurlar, onlara öz malları ilə, öz qədləri ilə və bəzənləri ilə kömək edirlər, onları müdafiə edirlər. Və bu da İslamdan, çardan nədir? Küfürdür. Allah subhanət hala bizi Quranda neçə-neçə ayədə kafirləri və müfiqləri özümüzdə dost tutmağı nədir? Qadağan eləyib. Və bu dostluğun və mənası da odur ki, mənalarından da odur ki, hansı ki, Allah s.ə.q. bizi qadağan edib ki, onlara bunu sərf edək. Məhəbbət və dini sevgidir və köməkdir və müsəlmanlara qarşı ondan nədir? Köməkdir. Necə ki, məzlumun qatavada şeyxul İslam buyurur. Yəni, dindən çıxardan kömək hansı köməkdir? Kömək iki yerə bölünür. Bir, onların mallarına, pullarına görə ondan kömək və yaxud özünün dünya mənfətlə görə onlara kümək edirsən, dünyada nəsə qazanmaqdan ötürək, vəzifə qazanmaqdan ötürək, tozdan inərdən ötürək, bir də onların dinlərinə görə, onların dinini sevdiyinə görə onlara kümək edirsən. Bunların arasında fərq nədir? Şəhə bir dinlət vardır. Birinci böyük günahlardandır. İkincisi isə nədir? Günlət. Yəni, dindən çıxarılan, yəni şeyhin də məsəzi, Həmin nədir? Dindən sıqardan həmin kömək etməkdir. Yəni, dinlərinə görə onları kömək etməkdir. Bu da biz nə ilə bilirik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisinin nasıl ilə? Nedir ki, İmam Müslim rəva edir, İmam Müslim səhində rəva edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkənin fəthində heç kimə xəbər vermir. Və səhabələrdən biri Hatib bin Abi Battə məktub yazır Məktub göndərir ki, Məhəmməd gəlir öz orusu ilə sizə. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi xəbər tutur. Xəbər tutduqdan neyində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və bintisi Sabiy ilə göndərdi ki, gedin o məktubu qadına verin ki, aparsın çatdırsın, alın. Gedib Əlidə rəziyallahu və səhabələrinə məktubu gətirirlər peyğəmbər sallallahu yanına və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hatib ibn Abi çağırın yanına. Onu çağında Ömər r. deyə ki, ya icazə ver, bu münasikin başını verim. Qarım. bizimci Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyə bunu niyə eləmirsən? Sual verir, evet. soruşa. Evet. Dey ki, mən onların dinlərini sevdiyinə görə yox. İslamı gəldikdən sonra küfürü İslamdan isim tutduğuna görə yox. Sadəcə olaraq mənim orada sizin hamınızın qohuməqrəbəsi var, ailəsini qoruyur. Mənim isə qohuməqrəbəm yoxdur. Mən istədim ki, mənim aləmə, bunu etdim ki, mənim aləmə heç nə etməsinlər. Onda, buna radiyallahu anh deyir ki, Ya Rasulullah, izazı ver, bu münatqın başını verin, vurum. Peyğəmbər sözlərinin deyir ki, onu bıraq. O, bəd rəhmindəndir. Allah bəd rəhmində deyir ki, nə istəyirsiniz edin, mən sizə bağışladım. Yəni, bu hədisdə dəlildir ki, onun etdiyi əməl küfür deyildir. Yəni, bu sahabi, Allah ondan razı olsun. Yeni peyğəmbərə qarşı müsülklərə kömək eləmişdi. Elə də elədir. Yazılmışdı ki, gəlir. Biri var, "Adəm sən mənə qarşı eləyəsən, bir də vəci peyğəmbər. Xanc daha şiddətlidir." Bu əməldə eləcə görürsüz əhlüsünnə viləmatın ictiqadından da ki, əgər bir əməldə ehtimal varsa ki, bu əməl küfrü də ola bilər, bidət də ola bilər, haram da ola bilər, təfsilat verməmiş, birində soruşmamış, hökum verirlər. Bəsəm, bu əməl, şirk də ola bilərdi, böyük günah da ola bilərdi. Ona görə Peyğəmbər Salısanım gəldi, ondan soruşdu ki, niyə elədim? O da dedi ki, mən yəni, dinlərinə görə eləmədim. Yəni, niyə görə, yəni küfür deyil dünyaya görə elədim. Bu da nədir? Böyük sözdür. Və ona görə peyğəmbər sallallahu deyir ki, o Bədr əhləndəndir. Allah Teala deyib ki, Bədr əhlinə nə istəyirsiniz? Edin, mən sizə başlayıram. Bu hədisdə göründü necə dəlillər. Birincisi peyğəmbər səhəm, əgər bir nəfər iki əməli, bir əməl eləyərsə və o əməldə ehtimal varsa ki, bunun əməli küfür də ola bilər. Və bir dəstə ola bilər. O adamdan soruşmamış birincisi hökm verməmiş. İkincisi, soruşanda o nə cavab verirsə, onun cavabını da qəbul edirik. Elə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Ab səlləm Əbu Balqadan qəbul etmişdir. Əgər desələr ki, o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhyi gəlirdi, biz də deyirik ki, indi o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə indi biz zahirinə görə hökm veririk. Ona görə nə deyirsə, o da qəbul edirik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə onun dediyini qəbul edirik. Bu ikinci. Yəni bir daha bir məsələn, daha bir fayda bu hədisdən çıxarılan fayda ki, Bəzilərinə şey yoxdur. O küfr eləmişdi, amma bədir əhəli olduğuna görə Allah da onun küfr məşə. Biz deyirik ki, küfr olsa, nəinki bədir əhli heç peyğəmbərlər barəsində Allah təala deyir ki, "Və lov əşraqu la habidə 'an ma kanu ya'malun, əcru Onların etdiyi bütün əməllər nə olar? Batıl olar." Allah <Sanlı> səlamu haməsələləli və səhəmdir ki, və ləqad uxiyyə iləyikə və ilə ləzənə min qablikə, ləyin əşrəqdəli yəxilətənna amələkə vələtəkunənnə minə qatirən. Artıq sənə və səndən əzbərçilərə zəhlə olunub üçün qoşsan, sənin əməllərin batil olacaq və sən qiyamət günü zəm səkənlərdən olacaq. Baxın... Yəni, deməli, bunun etdiyi əməl idi Böyük günahı idi, şirkli Sonra daha bir məsələdir ki, Allah salınan demək ki, bədir əhəlində ki, nə istəyirsiz edin, artıq mən sizi bağışladım. Biz bilirik ki, Allah salınan şirki və küflə hisa bağışlamıq. Hə? Amma Allah salınan demək ki, nə istəyirsiz edin, artıq mən sizi bağışladım. Bu da dəlildir ki, bədir əhəlindən heç vaxt şirki, küflə baş verməyədək. Ən çox baş verən nə olacaq? Böyük günahlar o da Allah salınan istədiyinə bağışlayır amma şəxsi şübə bağışdır, bağışlanır, bağışlanmır. Ona görə bunun e, səhabən ittihamına edib böyük günah idi, İslamdan çıxaran əməl değildi. Buna diqqət yetirmək şükür vermək lazımdır. Yəni indiki ilərin şübhələrindən ən böyük şübhələndən birdir ki, şəfa ilə kömək eləmək insanlara baxır. Bizdə Peyğəmbər sallallahu hədisi var. Elhamdullah əhlüs sünnəyə və onu da nəzərə gəlib belə qəbul etməli. Öz nəfsimizə xoş gətmirsan. Əslindən, insan gərək nəsindən çəkinə Sən hədisi eşitsin, qəbul eləməzsən. Hmm. Qəbul eləmədinsə, problem sənin özündə olur. Artıq, artıq sən ola bilsin, sənin İslamında imanına şübhə etmək lazımdır. Mən nəfsini özü və ilaç götürməli, deyorsan. Allah-u Allah, bizə Peyğəmbər göndərib, qəbul eləməzsən. Sonrası da ki, baxın, məsələlər vardır. İndi burdan neçə dən məsələ? Bu hədisdən görə nə qədər məsələ çıxır da? Məsələn, biri gedir qəbirin üstündə görsən ki, qurban kəsir. Nə deyirsən? Deyirsən ki, şirk elədi, şirk elədi, necə şirk eləziklər zikr eləyir, neçə yerdə zikr eləyir? Yəni, qəbirin üstündə qurban kəsmək ehtimal məsələdir. Biri var qəbirin üstünə qəbir, qəbir sahibizin kəsir. Bu nədir? Böyüşüksün. Biz də var ki, qəbirin üstündə Allah sən kəsir. E, bu nə olur? Bir dət. Ona görə ondan soruşmamışsən, hüküm vermirsən ki, bu adam şirk elədir. Sən nə bilirsən, bəlkə qəbirin üstündə yinə... yox, Allah... Dün ki, biz neçə nəfər adam olub ki, soruşmuş o ki, qəbirin üstündə gəlsən, qurban kəsirsən. Neyə kəsirsən? Deyir ki, Allaha kəsirəm. Deyir ki, bu adamın yeri Salih adamdır, onun yanında yaxşıdır. Necə olub ki, heç biri eşitməmiş desin ki, mən qəbrin özünə kəsəm. Deyək ki, Qurban Allahı Allahı gətirəm, amma onun üstündə kəsəm. Bu da nə olur? Bidət olur. Ona görə o şəxslər deyirlər ki, məsələn, Azərbaycanın çoxu hamsi qəbrlərə kəsə, qəbrə bura yaran söhbətdə. Bu ehtimal vasitəsilə eləcə də qəbərin qəbrini tawaf etmək necə ki, şeyx imaz verir, alimlər deyir. Məsələn, əgər qəbrin üçün, qəbirin özü üçün qəbrə yaxınlaşmaq məqsədi edirsə, bu şəkildə. Yox, Allah'a yaxınlaşmaq məqsədi ilə qəbrə tawaf elisə bu nədir? Bu, amilə olan dələlərdən Allah səbhəntələ buyuru ilə yəttəxidul müminun el-kəfirinə əvliyə min dünil müminin Yəni, müminlər müminləri qoyub, kafirləri üzrərinə dost götürməzlər وَمən yəfəəzəlikə fələysə minallahi fə şeyin illə əntətəqun minhum tüqa və yəhəzzirikum allahu nəfsəh və ilə allahil nəsir Əlimlə Suresinin 28-in zəifə Allah səhələ deyək ki, bunu edən kimsə Yəni, mömləri qoydur, kasədəri özünə, dostu san. Bunu edən kimsə bilsin ki, Allah ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq onlardan gələn təhlükədən çəkinməklə ehtiyyat etməyiniz istisnalır. Ancaq onlardan gələn təhlükədən çəkinməklə ehtiyyat etməyiniz istisnalır. Bilsən ki, səni öldürəcək məsəlçün, özü elə aparırsan ki, gəsən, dostu san. Yəni, zahirəm. Və yuhəzzirukumullahu nəfsəh Allah sizi öz əzabı ilə qorxudur və iləyhin məsir dönüş də Allahadır. Yəni, Allah Subhantala bu ayədə bildirir ki, ey məminlər, kafirləri özünüzə dost, küməkçü tutmayın və onların dininə kümək etməyin. Yəni ki, Tabari Tefsirin 3-cü cildinin 220-ci səhifəsində deyir ki: tüəlunahım. Tüəlunahım yəni, "Ey iman gətirənlər, kafirlərə açıq və gizli dəstək Onların dinlərinə bağlı olun." və köməkçi tutmayın, çünki onların dinlərinə görə onlarla dostluq edirsiniz fəzulunuhum ala dinihim din-i nurlar onlarla dostluq edirsiniz ve tulahirunuhum ala muslimin min dunil mu'minin za onlara muslimanlara qarşı kömək edirsiniz ve tedullunuhum ala awratihim fe muslimanların övrətlərini onlara göstərirsiniz midə istəyən zəts kimi fə innəhum mayf əz kim bunu edərsə artıq Allahtan uzaqlaşmışdır və al bari allahu minhu birtidə birsidəhə allahu minhu allah da ondan allahın dinindən çıxdığına görə uzaqlaşmışdır və duhulu allahın dinindən çıxdığına və küfrə girdiyinə görə etmişdir, uzaqlaşmışdır illa an fi sultanihim bir shay'in baska shay' siz onların əlinin altındasınız, sünüz, altındasınız altında altındasınız hökmlərinin altında sünüz, təkhafuhum ala anfusikum və onlardan qorxursunuz sizə zərər verdiyinə görə, verəcəklərinə görə, tutulihun lahumul vilayata və, və onlara öz dininizlə dostluğunuzu bildirirsiniz, dininizlə qofu dinirulahum adawatan qalbinizdə onlara qarşı düşmənçiliyi gizlədirsiniz saxlayırsınız ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ومن كونهم اولوا قبلة غيرهم ولا تنهم على مسلمين بفعل باهم على مسلمانlara qarşı bir şey kömək etməyin Cəmiil bəyançı təavvün quranın 2. cərz. 2-ci ayə Allah subhan təbərikə ey əyyuhel-lədinə əmənə la tətəxəddu və nəsarəə uləya ey iman gətirənlər yahuziiləriniz və Nəsraniləri özünüzə dost tutmayın Və mən yətəvəlləhum minkum fəinnəhum minhəm Kim sizdən onları dost tutarsa O da onlardandır İnnə Allahələ yəhtəlqün məzzalimin Həqiqətən Allah zalım qölmüyü Doğru yolan yönətməz Maidə surətinin 51-ci ayəsi Səd-i Bu ayənin təfsirində deyir ki yani, Ey müminlər Yahudu və nəsraniləri özünüzə dost tutmayın Və nəsraniləri özünüzə dost tutmayın Və men yəfəz zəlik minküm fə kim bunu edərsə o da onlardandır li enne ətəvəllit təm yucibu l-intiqala ila dinihim ki bütünlüklə olan tam dostluq onların dininə keçməyi vadə görür. Tam dostluq onların dininə keçməyə gətirib çıxaldır. Və təvəlli qalil yədəu iləl kətir və az dostluq da çox dostluğa tağırır. Qumma yətəzərra cəşəyən fəşəyən hətta yəkunun əbdə minhəm sonra deyir, yani az dostluq belə istəyən nə tağırır? Çox dostluğa tağırır, hətta dərəzə, dərəzə, dərəzə, dərəzə mərtəbə mərtəbə gedimlə qayırır, gedib onlardan olur. Təfsir sədinin ikinci cildinin 304-də səhvəri. Üçüncü ayə Allah sultan sal olur ki, elə təcvid qıl mən yuinunə billahi vəl-yəumil-axi vəd-duna men hayyədəllahi və rasuluhu vəl-əu kanə abaəhum və əbnāəhum və ixwānahum və əşīratuhum. ki Allaha və axirət gününə iman getiren ilə bir qovun tapmazsan ki, yəni ilə bir şəxs yoxdur ki, zid Allah və rəsuluna zidd olanın, Allah və rəsuluna qarşı gələnin Allah bir tərəfdə -tə olur. Özü bir tərəfdə olanı özünə dost etsin. Onlar, yəni Allah və Resuluna qarşı gələnlər, onların ataları, evladları, qardaşları, qohumları olsa belə. Ula'yəkə kətəbə fi qurubihimul imən və əyyədəhum biruhmin. Onlar o şəxslərdir ki, Allah onların qəlbində imanı sabit etmişdir və onları özü tərəfdən bir qüvvətlər kömək etmişdir və yəzxilxum cənnətin təcrimin təhdiəl ənhəru xalicinə fiyyə və onları ağızları altından saylar axan cənnətlərə daxil edəcək xalicinə fiyyə onlar orada qalacaqlar Radiallahu anhüm varadu anh Radiallahu anhüm Allah onlardan razıdır və onlarda Allahdan razıdır ula ikə hizbullah, onlar Allahın dost dəstəsidir, hizbidir ələ inə hizballahumul müslihun və həqiqətən də nicat tapanlar, qurtuluş olanlar, qurtuluş tapanlar kimdir? Allahın dəstələrdir. O gedərə surətin 22-ci ayəsi. Yəni elədir şeyx Əhmeduxulustam ümumiya qaydası fil məhəbbədə buyurur ki, deyir ki, Allah Subhanahu va buyurur ki, yəni Əxberə subhanahu və təala ki, mömin, Allah və rəsulunu əhəbbü ilayhi Allah təala bu xəbər verir ki, həqiqətən mömin, yəni hansı ki, Allah və rəsulunu ona başqalarından daha də da sevimli olmalıdır. Lə təciduhu muvaddan liman habbə Allah və rəsulunu. Tatmazsan ki o mümini o mömini Allah və rəsulunun həddini aşanır. Ona qarşı gənənlə dostluq etdin, dostluq etdin fə inna hadha jam'un bayna ziddayn ziddayn la yajtami' an buza yani birləşməyən, cəm olmayan iki iki ziddiyyətli şey cəm etmədi plusla minus birləşə bilər yox bu da elə bir ki plusla minusu birləşmə üçün bir şeydir wa muhibbulllahi wa muhibbun aadihi la yajtami' və Allahın sevgisi ilə Allahın düşmənlərinin sevgisi heç vaxt bir qəlbdə cəm olmaz Yə o tərəf, ya bu tərəf, əh? Həy, deyirsən ki, məsələn, görsən, Allah subhanələdir. Məsələn, evdə deyirlər ki, sən ə, Allah deyir ki, Peygamber deyir ki, safqalı ucaq, evdə deyirlər ki, safqalı ucaq. Məsələn, Allah və Rasulü sənə hamıdan daha sevimli disəkən Allah və Rasulün sözünün heç kişisinin sözündən qalıq susmalı da ölsən, kir verməli da Elə deyil, elə deyil. Və iləcə də 4-ci ayda Allah subhanətə bu şey, İnnəmə yənhəkum Allahu aniləbinə qatələkum fil dini və əxracukum min diyərikum və zahiru alə ixracukum əm təvelluhum. Yəni, Allah taala sizə kimlərlə dostluq etməyi qadağan edir. O şəxslər ki, sizinlə döyüşür, dindəsində döyüşür, sizi öz yurularınızdan tıxardır və sizə qarşı sizi çıxartmalarına qarşı kömək edirlər. Və sizi çıxartmağa görə dəstək verirlər. Yəni Allah sizi ilə, yəni Allah sizə kimi ilə dostluq etməyi qadağan edir. O şəxslər ki, sizi ilə dininizə görə döyüşür, sizi diyanızdan çıxadır və sizi diyanızdan çıxartmağa kömək edirlər. Və men yetevallahun fa ulaikum kim onlar dostdarsa həqiqətən onlar zalimlərdir. Mümteni surətin Müxtəna surətin 9-cu ayəsi. Ne ki, və necə ki, Səhədi Rəhəmələ buyurur, təfsirdədir ki, Fəəxvərə Azəvəcəl, ənə mən yəfəz dəlikə, imən yətəvəlləl küffər, Allah Ta'lığa xəbər verib ki, kim buna edəsə, yəni kafirlərlə, üzrənə dost tutarsa, fəinnəhu zalim. Və zalimdir, və zəlikə bulməyəkun bəhəsəbəd təvəllə. Və şeyx Abdurrahman Nəsr Səhədi deyir de ki, bu zülümdir, yəni dostluğun nisbətindədir. Nə vaxt, nə qədər zanım olsanın? Fə-in kənə təvəlliyən təmmən əgər tam bütün dostluq olarsa kənə zəlkə kufrən, muxricən ən də əyrətib isməm Bu da deyil, İslam dinindən tıxaran nədir? Küfürdür. Yani, tam dostluq Həm dininə görə, bütün hər şeyinə görə sevir. Tam onda nə də daxilidir? Din daxilidir. Dininə görə sevir. Bu da nədir? Amma Həsə bir, bir təvəllidir, yəni dünyaya görə sevir Yaxşı futbolsu olduğuna görə sevir Yaxşı qollar vurduğuna görə sevir Bu da nədir? Bu da sezməkdir, kafiri sevməkdir Ər, plan kəs Yapışır, adım qosmasın qabağına belə Bu nə nədir? Böyük günahdandır, yəni Ola sponsora, əvvəlik ki, biz Onları dost tutmalı deyilik Və burada bir neçə məsələ var ki Bu məsələ də müşkiləri dost tutmaq onları kəmək etməkdə ki yəni bunu zikr etmək yerinə düşərdik ki, ortada olan şübhələr nə olsun qaxsa bu məsələ, yəni əl-vəl-vəl-məna bəra məsələsidir kafirləri dost tutmaq və onlarla kafirləri düşmən tutmaq və onlarla dostluq etmək bu o deməkdir ki, biz kafirlərlə bütün əlaqələrimizi qırmalıyıq O şeylerde ki bize fayda verir. Dünyalı meselelerden burada bazı isteknalar var. Bunlardan birincisi, Şeyh Tozan hafizahullah buyuruyor ki el-eval birincisi اَنَّهُمَا بُغْلِنَا لَهُمْ وَعْلَاوَتِنَا لَهُمْ يَجْوَاً نَدْعُوْهُمْ إِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Biz onlara nisbet elemeyledik. Düşman sirih elemekle beraber Bize vacibdir ki, onlara Allaha çağırıq. Yajibu an nad'uha ila Allah wa la natrukuhum wa naqul. Bizə vacibdir ki, onlara dəvət eləyək Allaha. Wa la natrukuhum wa naqul olar heç iridiməyək ki, hələ a'da Allahu a'la nat. ki, bunlar Allahın düşməndir və bizim düşmənimizdir. Yajibu alayna an nad'uha ila Allah la'alla Allah yahdihum. Bizə vacibdir Allaha dəvət eləyək, ola bilsin ki, Allah təala versin fə illəm istəcib fə inə müqatiləhumə al-qurə yəni qəbul etmək mərzəfə biz qüvvətimiz varsa onlarla döyüşürük fə imə əyədxu fi al-islam və imə əyəbəzəl cizyə in kənu minə ləhud və nəsar və ya da ki əgər yahudi və nəsarilərdən idilərsə cizyə verməlidilər Alçalmış halda ciziyyə verməlidirlər və hümsağirun və əxtəun elə İslam və, və İslamın hükmünə boyun əyərək və əslikun alə məhüm ələyin və, üzlərin, üzərində, və yəni, üzlərin nəyin üzərindəsə onu tərk edərək. Lə, ləkin, bir şərt qüddə fiil ciziyyət və xuduhum elə İslam. Lakin, bir şərtlə onlar tərk edirik ki, onlar yəni, ciziyyə verməlidirlər və İslamın hükmlərinə boyun əyməlidirlər amma in kanu ghayr al-kitabi kitabiyin wa ghayr al-majus ay yani yahudi ve nasrani ve majusi deyillersə fi fi aqs al götürmək barəsində aləmən arasında ixtilaf var. Birinci məsələ nədir? Birinci məsələ bəvəb etmək. Allah əmri fürsət etsə də onlara yəni demirik ki bunlar Allahın düşməndir və yaxud birinci ki eynirik dəvət edir, olaq üçün ki, Allah s.ə.q. hidayət etdir, qəbul etməz dərsə nədir, döyüşdür, əgər qüvvət varsa, bu axı ciddi ciddiyə götürmək. İkinci məsələ, Lə mənə min mühədənətü l-küffər indəl-həcən Yəni, ehtiyac vaxtı kakirlərlə suhb bağlamağının heç bir problem yoxdur, maniyyə yoxdur. İzəhtəcəl muslimun l-muhədənətihim l-koblin musliminə ləyəqdun mələqi Əm salmanlar onlarla döyüşmələri bacarmırlar, qardaşım. Yəni güdürəkləri yoxdursan, onlarla sülh bağlamağa ehtiyac varsa, və yaxşı olan müsəlman müşərin və müsəlmanlara, müsəlmanlara görə onların şərindən qorxularsan, lə bəse bil muhadənə ila ayyəqəl müsəlmanun ala ritələhim müsəlmanlar Onlarla dökmə qadir olana qədər, onlarla sülh bağlamaqın heç bir nə yoxdur, problem yoxdur Av izə tələbə humun mühədələ və yaxud onların özü sülh tələb edərlərsə onlarla sülh bağlamaqın heç bir problemi yoxdur Allah səbələni tədə ki وَا اِنْ جَنَحُ لِسَّلْمِ فَا جَنَحَنَهَا əgər onlar sülh istəyərlərsə səndə əgər onlar sülhə yönələrlərsə, meyil edərlərsə hendesül həməylət. Ənfal surətinin 60-cı ayəsi. Ruhadunun lakin leysa hudun san da onlarla sülh bağlanılır, lakin əbədi daimi sülh deyil. İnnamə hudnətun muaqqətan mu'acjalatan ilə əclə hasbı rəyi İmamü'l-Müslimin limə fihi minə Nə vaxta qədər sülh bağlanılır. Yəni əbədi sülh yox, daimi sülh Nəcə? Nəcəsə? Müvəkkəti suhb bağlanılır ilə əcli ya, müəccətin ilə əcli həsəb rəyi imam-ı müslimin ilə əcəlin müəccələtən ilə əcəlin müəccətətən müəccələtən ilə əcəlin yəni, müəyyən bir vaxta qədər müvəkkəti suhb bağlanılır əbədi yox bunu da kim görür? bunu da müsəlmanların imamının rəyinə görə Yəni, məsləhət olduğuna görə buna. Deyir ki, il, ə, ilə əcəlin bir xət verə iməm müslümin limə fi himnəl məsləhət. Yəni, məsləhət olduğuna görə. Orada məsləhət olduğuna görə. İkinci məsələ nə idi? Sülh bağlamak, tev bir problem yoxdur. Amma şərtindən ki, əbədi sülh yoxdur. Yəni, müəyyən vaxta qədər. Müəyyən vaxtda da kim şey edir? Müəyyən vaxtda kim ölçir? Müsləmanların imamları öz irəyi ilə. Gör 10 il, 15 il, 20 il sülh bağlamaq, hətta yəni, məsələt olmaqı və yaxud onlar özləri e, sülhü tələb edərlərsə. Üçüncü məsələlə, Məniə min mükəfəətihim ələl-ihsən izə əhsanu lil muslimin. Yəni, müsəlmanlara bir yaxşılıq edərlərsə, olanın yaxşılıqın mükafatını verməyə heç bir maniyyə yoxdur. Ləman ayyukafa'u ala ihsanihim yani ediləri yaxşılığına görə mükafat verməyə onlar mükafatlandırmanın heç bir maneəsi yoxdur Allah təala deyir ki yəni hakumulla və an-llezina lam yuqatilukum fid-din və min diyarikum an tabruhum və tuqsitu ilayhim in Allah yuhibbul muqsitin mufahhasun sakinəti Allah təala deyir ki Allah təala deyir sizi ilə Dininizə görə döyüşməyənləri və sizi öz diyarınızdan tıxatmayanlara yaxşılıq etməyinizi və onlara qarşı adillik olmağınızı qadağan eləmir. Yəni, sizə, sizi ilə dininizə görə döyüşməyənlərə, sizi öz yurdunuzdan tıxatmayanlara yaxşılıq etməyinizi və onlara adil davranmağınızı mani etməyən, qadağan eləmir. İnna Allaha yəllim müxminin və həmişə Allah adilləri sevar. 4-cü məsələ: Əl-validul kafir yəcbə ala walidihi l-müslim Yəni müslim evladı vacib ki, kafir evladda yaxşı davranar baxın əsas atasına verir kafirdir. Müsəlman evladına adi deyil ki, atasına, kafir atasına yaxşılıq etsin. Lakinə hu la yukhī'u fil kufur. o ona, yəni atasına küfrdə islah etmir. Allah təala deyir ki, o insanla insanla bir valideyni, biz insana valideynlərinə yaxşılıq etməyi təqsir etmişdik. Tamalat ummuhu wahlan ala wahnin wa tusalihu fi aamin. Anası onu, anası onu. yani yorğunluqdan yorğunluğa yani zəiflikdən zəifliyə daşamışdır və onun süt əmzdirməyi və sütdən ayrılmağı iki ildədir ənə şükürlə vəl-vəldəkə ilə yenməsir mənə və valideynlərini şükür et və dönüşdə mənədir və in cəhədəkə alə ən tüştikə bimələyitə ləkə bihi əcər onlar sənə Sənə məni, sənin bilmədiyin şeydə şəriş qoşmağa əmr edərlərsə, onlara itaət etmək. Yəni, əgər onlar səni məzbur edərlərsə ki, mənə şəriş qoşma asan, sənin bilmədiyin şeydə onlara itaət etmək. Və sahibuma fid dünyə mərufə və onlarla dünyada gözəl, çetin, gözəl davran. Vətda'i səbiyyilə mənənədə iləyə. Mənə tərəfkələnlərin yoğunusudur. Quran surasının 14. ayetinde aileleri ve şerhül kül'ül vâlid lehü hakkun ve en ken kâfiran yani vâlideyin kâfir olsa bile onun hakkı var lakin la tuhibbuhu'l muhabbetü'l qalbiye lakin ona kelb muhabbetle sevmir belki kefühu ala terbiyetihi laka eç sen dir on sene terbiye verdiğine göre sen ona kefatlandıran son خافا فتن و رسان 5-ci məsələ təbədul-i ticaretə və şıraq minhum onlarla ticarət etmək və onlardan alıb vermək alaşvär şəklində ticarət şıraq ul-hajat minhum və istirad bədai vəl-aslaha minhum bil-thaman la ba'sa onlarla onlardan hadətlərə etmək onlardan yəni hər hansı bir əşyaları gətirmək və xüsusən almaq pullar heç bir problem yoxdur Əlbəttə, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, müəmmərlə müəyyən edir. Əsif peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kafirlərlə müəmmələ edərdi. Və beləliklə, amana sallallahu əleyhi və səlləm Əhl-i Xeybər və onlar xoddu an en yazru arda bi juz'un mimma yakhruc minhu. Beləliklə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xeybər əhligə olduqları halda onlara torpağın əkinindən bir hissəsini verməklə peyğəmbər sallallahu əleyhi onlarla müəmmələ etmişdir. Başa düşdür. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Allaha qurban onlar qalacaqlar Xeybərdə. وفغي أشهد ذلك ومحصول به السفنين يا ذلك تيغمبه صلى الله عليه وسلم ليس هذا من الموالات والمحبة هذا سوى محبة داخل ديل الله ازمه يا وإنما هو ثباد المخال وأنه من سهل داعش مياه داخل دل. يجب أن هذا الأمور والشيخ تيتي بو الشيء الذي لدينا بضعه وأنها لا تدخل في الموالات وليس منهي عنها ومنهم سوى دخل وشرمه ومنهم قدران أولميوب Və beləliklə istidadət mənbəyi və elə də xatirlərdən borc almaq. Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm min Yahudiy min al-Yahudiy taaman. V peyğəmbər sallallahu əleyhi -əl və səlləm deyib Yahudidən bir Yahudidən yemək borc alır. V rahinadırəhu indahum. V öz qiddə bilqələrinizə onun yanında nə qoyur? He? Kiraf qoyur. Ayədir. Girov. Qamasa salam va duru humurhuna ila leh. Fayamasta tanu lidda. Unu hamin da bilgeleri Yahudide Givroda idi. Bi taamin ishtirahu li ahlihi, aileni uchun aldığı, nəyə görə, yeməyə görə. Lə mə'nəh hā və buunda heç yoxdur lə ann umur dunyaviya və masalih və la tudullu və al mawaddə Çünki də bu işlər dünyavi işlərdir, məsafət olan işlərdir. Bu gəldə olan sevgiyə, dostluğa dəlalət edmir Fəra budda anfarq beyn hada va hada biz muslat bununla bunun arasına təfqiq olar. Gəlb simvisi bu məsələləri fərh qoymalı və elə annə badal nas qulbi şeyx çünki dərdi annə badal nas Yani kafirlərin düşmənçiliyi barədə və onları sevmədiyi, sevməməyə barədə dəlilləri eşitdikdə qədiya fəmu annahu la yata'amamu illa yas'alu ma'hum. Və rəbi sin ki elə başa düşür ki onlarla muammələ etmək olmaz. Və la istəsul behim nihayen, və la istəsul behim və onlarla heç bir əlaqə qurmaq olmaz belə başa düşülürlər. Və antəkuun muqati'atan ayrıca nişleşmeli lazımdır elə başa düşürlər şeyx tehillə hər zaman mühadd mühdədun bi ahkamih və bi hududun və bi şurutun mərufe ində əhlül ümmə məxfuzə min kitabillə və sünnəti rəsulilləhi sallallahu əleyhi və səlləm bu deyir bu deyir yəni bu mühdədun bu Bu məsələlər məruftdur. Əhan kitabından və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməndən şübhəminən yəni, göstərilir. Buna eşidirlər, irə bilirlər. Sihab xafirlə, dosan ver, atlan keç, falan kəsən yemə aldı falan kəs təsaf edir. Falan keç, falan keçsən qəbul edilə bilər idi kafirlər. Əfsü Ona görə şeyx nə deyir? Xəbərdar, şəfqət var, xirsalı qorxan, deyə bunları bilmək lazımdır. 1-ci məsələ: Əbəllahu təzəvvecə min nisai Əfifətin fi əradhinnə Allah ta'ala, yəni, kitab əhəlin qadınları ilə evlənməyə icazə verib mübaxtı. O şərtlə ki, onlar öz izlərində iffətli olsunlar və bax, Allah onların kəsdiklərinin yeməyi də bizə nə eləyir? Mübaxtı görür. Yəni, əgər isə bir kitab qadını ilə evlənirsə, yəni, bu, şək şübhə yoxdur ki, qadınla kişinin arasında nə olur? nəhət təkör. Yəni Allah Subhanahu-təala buna nəyin icazə verir. 7-ci məsələdə bəsse bir icabət davətihin. Onların dəvətə da icabət etməyin heç bir problem yoxdur. Və əsrə təam minin muzakəna sanan insanlar, bətirə məsələn əmri kimi, buq yeməkləri də yeməydə heç bir problem yoxdur. 8-ci məsələ: Əl-isən iləl minəl-kufar kəfirlərdən olan dostluq Ya sonra nə məyxiş etməkli. Ənələhum haqqul civar, çünki onlara nəyi var? Qarşılıq haqqı var. 9-cu məsələ, inşallah 8-ci məsələdir. Ya zulmüm. Onları zülm etmək olmaz. Safiriz, vur qapısının təpəsində malınar yoxdur elə şey. Deyirik biz də Allah subhan təala deyir ki, və la yəcinmən lakumşanı aynə qoymun Bir qonuna qarşı olan düşmənçiliyini sizi, ədalətsiz ona sövq etməsin. Ədilu.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 Yəni, üç əsas kitabının şərhinin 66-67-ci təfələri idi. Allah səhənsələrlə, bizi üç də faydan ünudan etdiyəm.